в залежності від функціонального призначення регулятивні та охоронні. Правовідносини мають складну будову і включають в себе такі елементи: перше суб'єкти, друга об'єкти, третє зміст правовідносин. Підставами виникнення, зміни чи припинення правовідносин є юридичні факти. Глава 23. Суб'єкти правовідносин Суб'єктами правовідносин вважають їх учасників, що є носіями суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. Суб'єкти правовідносин можна поділити на А. Фізичні і юридичні особи Б. Державні і громадські організації В. Різні спільності, трудовий колектив, нація, народ, населення відповідного регіону та інше, де громадянське суспільство. Суб'єкти правовідносин мають володіти правосуб'єктивністю, тобто здатністю бути носіями прав і обов'язків, здійснювати їх від свого імені чи нести юридичну відповідальність за свої дії. Елементи права суб'єктивності. Перше. Правоздатність це здатність суб'єкта бути носієм суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. Друге. Дієздатність це здатність суб'єктив, своїми діями набувати і самостійно здійснювати суб'єктивні права і виконувати юридичні обов'язки. Її поділяють на угодоздатність і деліктоздатність. Угодоздатність – це здатність суб'єкта правовідносин особисто своїми діями здійснювати і укладати цивільно-правові угоди. Деліктоздатність – це здатність суб'єктів правовідносин нести відповідальність юридичну за скоєне правопорушення. Фізичні особи як суб'єкти правовідносин можуть бути громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства. Їх також можна поділити на приватних осіб, посадових осіб і спеціальних суб'єктів. Юридичними особами визначаються організації, що мають відокремлене майно можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, виконувати обов'язки, бути позивачем загальному, арбітражному чи третейському суді і нести юридичну відповідальність за свої дії, володіють круглою гербовою печаткою. Глава 24. Об'єкти правовідносин. Об'єкти правовідносин – це ті реальні соціальні блага, що задовольняють інтереси і потреби людей, із приводу яких між суб'єктами виникають, змінюються чи припиняються правовідносини. Їх поділяють на матеріальні, духовні блага, дії суб'єктів правовідносин, результат їх діяльності, цінні папери тощо». Зміст правовідносин характеризується синтезом фактичного і юридичного. Юридичний зміст це суб'єктивні права і юридичні обов'язки суб'єктів правовідносин, тобто можливість дій уповноважених суб'єктів і необхідність відповідних дій зобов'язаних суб'єктів. Фактичний зміст це сама поведінка суб'єктів, їх діяльність в якій реалізуються суб'єктивні права і юридичні обов'язки сторін. Зміст суб'єктивного права включає такі можливості А. Можливість діяти відповідно до свого бажання Б. Можливість вимагати певних дій від зобов'язаної сторони В. Можливість користуватися соціальним благом що закріплене суб'єктивним правом. Г. Можливість звернутися до компетентного органу чи посадової особи за захистом свого права.